لو Karibu لو katika kipindi mazingatio kwa mwenye kutafakari naye Sheikh Ashbal Karama Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahilladhi khalaqal khalqa liyabuduh wa rakkaba fihim al-uqula liya'rifuh wa asbagha ni'amahu zahiratan wa batinatan liyashkuru.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 aya tano asema minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tahratan ukhra dhamiri katika kauli yake Allah ta'ala minha raji'un ila al-ardh hii yaregea katika ardhi ile aloitaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya iliyotangulia aya tatu surati Taha aladhi ja'ala lakum al mahdan munyezimungu ndiye aliifanya ardhi kuwa nitandiko minha khalaknakum. wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan uhra kutokamana na ardhi tumewaumba na katika ardhi tutawarudisha na kutokana na ardhi tutawatoa tena yani tutawafufua hadha indimajun litafkiri alawal liyakuna dalilan imkani thani subhana huwa ala imkanilkhalqithani ba'dalmaut munyizimgu subhanahu wa ta'ala katika aya hii akutanisha kianzio cha mwanadamu ili iwe ni dalili ya uwezekano kuregeshwa umbile la pili baada kuumbwa umbile la kwanza uwezekano wa kuregeshwa Umbile lake la pili baada almauti mauti baada ya kufa. Mwenyezi Mungu wa Ta'ala katika surati al aya asema ya ayuha anasu in kuntum fi raibi min bahth fa inna min turabin. Enyi watu ikiwa mnashaka yoyote juu ya kufufuliwa basi hapana shaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituumba kutoka mana na mchanga minha khalaqnakum Lilihtimami, bikauni bikaunil ard mabda kal khalqil awwal na kuwa munyezimu wa ta'ala asili ya huyu mwanadamu wa kwanza ni mtanga naye ni baba yetu adam alayhi salam surati sijda aya saba na 8 munyezimu subhanahu wa ta'ala sema alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa badaa khalqa alinsani min tin thumma jaala naslahu min sulalatin mimma imahin munyezimu subhanahu wa ta'ala aliyeumba kila kitu kwa uzuri na alianza kumumba mwanadamu wa kwanza naye baba yetu adam alayesalam kutoka kutokamana na udongo thumma jaala naslahu min sulalatin mimma imahin kisha Alikiumba kizazi chake cha Adam alayhisalam kutokamana na maji matwevu yani mani kwa hivyo alioundwa mwanzo na ni Adam alayhisalam kiumbe hichi kiliumbwa kutokamana na udongo minha khalaknakum. wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ilikwako asili ya mwanadamu wa kwanza chanzo chake ni mchanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashabihisha kuumbwa kwake bi nabati minha kama vile mimea inavyoota kutokamana na ardhi hal kadhalika nasi nas ila watu kufufuliwa ili wahisabiwe na walipwe pia ameshabihisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala بإخراج النبات من الأرض من نزيم سبحانه وتعالى في سوره نوح ايه 17 الى 18 اسمع والله امبتاكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا منها خلقناكم وفيها نعيدكم اي وا اليها يعود جثه تطويها الارض wafata yichtlitu bitorabaha mwanadamu anapokufa kiwiliwili chake huzikwa kaburini na kaburi huchimbwa ndani ya ardhi kwa mwanadamu huregea ndani ya ardhi na mwili huu ukaoza ukamalizika ukatangamana na mtanga ulioko ndani ya ardhi ndio afi nuidukum na katika ardhi tutawarudisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surat al aya 25 na 26 asema alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata je Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuifanya ardhi kuwa ni kama chombo ahya'an wa mwa kwa walio na kwa wafu walioko hai huishi juu ya mgongo wa ardhi tukalima tukajenga tukafanya tofanyayo kusapot maisha yetu tukiwa hai juu ya ardhi na tukifa tukiwa wafu mwanadamu huzikwa ndani ya ardhi minha khalaqnakum Wafiha nu'idukum kuzikwa kwa maiti kaburini ndiyo njia ya kisheria ya kuhifadhi maiti na kwanza kuzikwa ni Habil baada kuuliwa na nduguye kabil kabil baada kumua nduguye kwa uhasidi baada nduguye kutakabaliwa na yeye kunyimwa uhasidi huu ulimpelekea akamua nduguye baada ya kumua akashindwa kile kiwiliwili kisichokuwa na uhai akistiri namna gani Mwenye zingu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kurabu wawili walio pigana mmoja akammua mzake kisha akamzika nduguye kama ilivyokuja katika suratul maida aya faba'atha Allahu guraban yabhatsu fil ardh liyuriahu kaifa yuwari sau'ata akhihi kala ya waylata aajaztu an akuna mithla hadhal ghurabi fauwari sau'ata akhi bas mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala alimpelekea kurabu au kunguru kwa lugha nyingine. Kurabu huyu yuwafukuwa ardhi ili amuoneshe vipi atazika kiwiliwili cha nduguye Habil. Kabil alipoona haya alisema ole wangu. Nimeshindwa kuwa kama kurabu huyu nikazika maiti ya ndugu yangu Minha khalaknakum wa fiha nu'idukum wa wminha nuhrijkum taratn uuhra alikhraju maana yake hapa ni ila alhashri kwa kufufuliwa baada kuregeshwa kiwiliwili cha huyu mwanadamu baada kuzikwa ardhini mwenyezimngu subxanahu wa taala katika surati rrum hriiaaoasema thuma idha dacakum اذا انتم تخرجون كش اتك포aita mwito mmoja mutoke kutoka makaburi yenu yani arthini, mara nyinyi mwatoka minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra at-taratu mara nyingine. fihi ima'un ila anna ikhrajal ajisadi min al-ardi biada khalqiha kama khuliqat fil marati ula pana ishara kuwa kuregeshwa kiwiliwili katika ardhi kuregeshwa kiwiliwili kutoka mana ardhi ni kuregesha umbile lake kama lile lilikuwa mara ya kwanza munyeezimu subhanahu wa ta'ala katika suratul anbiya aya na nne asema kama bada'na awali khalqi nuidu. tutawarudisha kuumba kuwa yani kuwafufua kama tulivyowaumba mbeleni ndugu zangu waislamu ya mazungumzo yangu ya leo ni kuwa kule kuumbwa kwetu mara ya kwanza kutokamana na ardhi kisha kuregeshwa katika ardhi kama wafu baada kuzikwa makaburini ni dalili inayojengea hoja usahali wa kuregeshwa tena ni dalili inayojengea hoja usahali wa kuregeshwa tena katika proses ya kufuliku. katika proses ya kufufuliwa ili tuhesabiwe na tulipwe kwa mujibu ya matendo yetu namna Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala atujalie menaladhina yastami'una alkaula fiyattabi'una ahsana أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم